Невже ніхто не відгукнеться? Маковай раптом відчув себе закинутим геть на край світу, Забутим, безпомічним. Де хома, де роман, де товариші? Зв'язок мій урвався, апарат мовчить, гинув. Може тільки оце зараз він, безтурботний Маковей, До кінця збагнув, Яке значення мала для нього тонка нитка червоного кабеля. Вона єднала його з командними пунктами, з сусідами і стелами, єднала з самою батьківщиною. Доки вона діяла, хлопець почував себе твердо і певно, а урвалась, і все навколо, мов, заступилося хмарою, дихнуло на нього пустиною, захиталось, втрачаючи міць і доцільність. Уже йому не треба ні дівчат в червоних чобітках, ні весняних пісень на просторі. Вже він задихається в своєму тісному окопі, як у наглухо заклепанім казані. Так ось, як страшно залишитися без цієї нитки, нічим без неї дихнути в жаркій ячейці. Тісно. Самотньо і страшно сидіти тут. Маковей підводить голову. Дим сиво бродить над плацдармом, як над розвернутим кратером величезного вулкана. Б'ють і б'ють вогні. «Побіжу», – вирішує Маковей, підіймаючись. «Куди?» – десь знизу кричить йому лейтенант Черниш. «Сиди, поки вщухне!» О риву, сиди, кажу, Маковей присів у своїй норі. Німа трубка затиснулась йому в закляхлій руці. Не зумирить, німий апарат, аж квал шаленіє, викручує, трясе, шматує дамбу. У піднятім смерчами грунті мелькають облискуючи сплющені алюмінієві казанки, колеса станкача чиї жовті чоботи. Може, Антоновича? І сонце ще світить, і небо ще інколи й не синівою крізь вируючи хмари землі та диму. А проте Маковеєві здається цей день несправжнім, неприродним, фантастично потворним, Наче земля вже вивихнулася з своєї орбіти, І, розламуючись на шмаття, Летить кудись шкареберть. Земля, знову нестямно благає Маковей у трубку, Земля, о, якби вона відповіла, Якби ожив його пошматований кабель, Його рідний живий нерв. Маковей відчув би себе зовсім інакше, Нічого не було б йому страшно. Не тиснули б так на нього ці рухливі, важкі пласти спеки, свисту, сталі, що завиваючи проносяться над ним у чужому затьмареному небі. Коли цьому буде край? Коли воно вщухне? Чому лейтенант не пустив його бігти на лінію? Може наказано зніматись, відступати за мураву? Адже після цієї канонади Сюди неминуче посунуть танки. Зараз уже кожному ясно, що батальйонам не всидіти над цим чортовим п'ятаку. Відступати, поки не пізно. Може, в окопах уже ні душі? Може, Маковей залишився вже один одинцем на всю дамбу? Крізь суцільне стоганіння чути, як розмірно з нещадною невтомністю працюючих верстатів б'ють німецькі самоходи. Мовби працюють самі, без людей, автоматично розряджаючись і знову автоматично заряджаючись з невичерпних льохів. Здається, це комбіноване катування металом, громом, газом, свистом ніколи не кінчиться, не вляжеться, не вщухне, поки не доведе до божевілля нещасного Маковея. Однак кінчилося, окутаний димом. Весь насип стогнав, наче був єдиним тілом, а його мордували, четвертували живцем. Поранені кликали на допомогу. Сусіди перегукувались між собою, довідуючись, хто з них живий, а кого вже нема. Хома чорний, як сатана, видобувся на поверхню і поклав на бруствер важку в'язанку гранат. — Тепер біжи, — гукнув Черний Шмаковеєві. Маковей стрімголов кинувся вниз. Під насипом він углядів майора Воронцова. Стоячи серед поранених і ледве стримуючи роздратування, майор заспокоював закривавленого бійця, який боявся, що всі підуть, а його кинуть на призволяще. «Не кидайте нас! Не кидайте!» – хлипав боєць. «Нікуди ми не знімемось, нікого не покинемо!» – сердито запевняв майор. «Зніматися будемо тільки вперед!» Для Воронцова цей день був особливо тяжким. Затримка з переправою, хиткість загального становища на плацдармі, прорив німецьких танків на лівому фланзі, веснажливі контратаки, значні втрати людьми, все це викликало серед частини особового складу невпевненість і пригнічений настрій. Після останнього артилерійського удару Здавалось, на дамбі не залишиться жодної живої душі. Проте дим розвіявся, вбитих і поранених знесли вниз, їх виявилося менше, ніж можна було чекати. А з окопів знову виглядали замурзані, схудлі одразу, до блідості перенапружені обличчя. Нахмуривши кошлаті брови, замполіт проходив попід дамбою, затримуючись біля поранених обережно переступаючи через убитих. Вся дамба стежила за ним, втомленими мученицькими поглядами, доповідала, як їй тяжко. Воронцов знав, що це дивляться на нього трактористи і домники, педагоги і десятикласники, шахтарі і студенти. Дивляться не лише власними очима, а й очима своїх родин, матерів і дітей, довіряючи йому колективно свою долю. Воронцов знав і те, що кожен його непродуманий наказ, кожен його хибний крок, навіть хибний жест, обернеться чиїсь кров'ю, тут, під чужою дамбою, обернеться сиротами і вдовами, там, на батьківщині. Ти не маєш права схибати. Ти мусиш завжди діяти безпомилково. Але що таке безпомилково? Чи правильно він робить зараз, тримаючи з свій полк на цьому голому кулаці, простягнутому на захід? Чи не перевікає він цим самим своїх людей на поголовне винищення танками, які безперечно рано чи пізно штурмуватимуть Дамбу знову? Може, і справді мав рацію начальних штабу, радячи до приходу артилерії, зняти підрозділи звідси, покласти їх обороною в лісових болотах вздовж морали. Танки в ліс не пройдуть, втрати в живій силі будуть незначні, Плацдарм буде втримано напевно. Все це так. Але коли зніметься полк Саміїва, то всі його праві сусіди теж змушені будуть один по одному залишити дамбу, перекочувати до лісу. А окопи? Кому залишиться оця переточена норами? Норами окопів дамба. Адже тут знову засяде противник. І треба буде крові та крові, щоб вибити його вдруге. Скільки ще ляже тоді тут цих шахтарів, педагогів, Трактористів самі вщойно передав у дивізію. Якщо танки зліва прорвуться і відріжуть мене від річки, і зв'язку вже не буде, вважайте, що я на дамбі. Дамбу не обстрілюйте. Воронцов підтримав це рішення командира полку. Але чи вистачить сили втримати дамбу проти панцированої навали Шйонрайху? чи не розкаються згодом і Воронцов, і Саміїв у своїй упертості. Ось уже мінометники мовчки по-діловому ховають свого мудреця Антоновича. Як жив, так і умер. Спокійно, просто, малопомітно. Війна – це війна. Не всі тут умирають з близьком. Антоновича скосила куля – коли він затримався біля одного з своїх убитих новачків, щоб узяти в нього мінометну трубу. Труба. Тисячі тих труб не варті одного Антоновича. Але хіба він міг примиритися з тим, що вона залишиться ворогові? Хвилиною пізніше Сагайда вже волік через дамбу, закривавленого Антоновича разом з трубою. Тепер його ховають. Черниш і Сагайда похмуро беруться за кінці палатки, Опускають тіло в пустий окоп. Хаєцький дивиться на їхню роботу Несамовитими очима. Важко, товаришу Хаєцький. Ой, товаришу замполіт, Так важко. Гай би всю землю на плечах тримаєш. А треба, бо більше нікому. Воронцов проходить далі, скрізь виснажені до невпізнання змарнілі зосереджені обличчя? Рідні, близькі йому майже кровною близькістю. Про кожного з них воронцов думає, кожному він хотів безберегти життя. Але як? Що таке безпомилково? Чи не переоцінюєш ти часом своїх людей? чи вірно ти зважив запаси їхніх душевних сил. Майор певен, що найкращий полк будь-якої іншої армії світу не втримався б на цій проклятій дамбі в таких умовах. Але ж його полк радянський. Його треба міряти іншою мірою, новою мірою. Прапор не суть. Несподівано залунали з дамби радісні голоси. — Прапор полку! Немов якийсь цілющий струм перебіг по втомлених обличчях. Поранені підвелися, поставали навколішки. Всі дивилися на ліс. Звідти справді виходили, беручись навпростець через поле, полкові знаменщики. — Воронцов! — гукнув майора командир полку. Він стояв під насипом, зіп'явшись на носки, сердитий, знервований. Замполіт підійшов до нього. «Ти бачиш?» Самій ручким порхом вказав на прапороностів. «Ти бачиш, до чого додумались голови? Ти бачиш, куди вони йдуть? Ну, я ж їм покажу, чортам!» «Це я за ними послав», – повільно промовив замполіт. — Що? — самій увесь наїжачився, став колючий, неприємний. — Ти? Ти? Ти? — запустив він свою шалену скромовку. — Я знав, що ти не станеш заперечувати, — спокійно вів Воронцов, мов би не помічаючи гніву хазяїна. — Треба підіймати людей. — Бачиш, зовсім замучилися. Гаранцов, я тебе не розумію, дзеркнув академік і півником відскочив від замполіта на крок. Знову пився в прапороносців. Нетерпляче порипував на місці чобітками. І чим ближче підходили прапороносці, тим помітніше вгамовувався командир полку. Притихав, вичахав на веду. Стиснуті кулачки, Поступово розмикалися. Прапороносці перетинали поле. Покорчоване, перепалене, поруділе. Воно ще місцями було затягнуте клубовинням сиво-бурого диму. Прапороносці впевнено посувались крізь те пошматоване клубовиння, пірнаючи та веринаючи в ньому, мов би, рухались на великих висотах, на рівні з природними хмарами. Дамба принишкла в напруженому чеканні. Світлішали згорьовані обличчя, списані висохлими ручеями темного поту. У смертельно втомлених, згаслих очах спалахували вогники, живі, рішучі, бадьорі. Маковей, повернувшись з лінії, знову стояв у своєму окопі. Він, здається, одним з перших помітив прапороносців, коли вони тільки з'явилися на узлість.